Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Koule. Napsal Luboš Zimňok. Volný den na turnaji Fidegrant Swiss, který probíhá na ostrově Men, přišel jistě mnoha hráčům a hráčkám vhod. Bylo to vidět i na výsledcích, sedmé kolo bylo snad nejméně remízové. V sedmém kole bylo remíz a ukázala se ještě jedna věc. Mužské šachy jsou jiné než šachy ženské. V turnaji mužů skončilo smírem 24 partí z celkových 57. To je dost pod 50%, ale v jiných kolech byl počet remíz vyšší. Trochu zajímavější je pohled na partie, které remízou neskončily. 22 krát vyhráli bílí, 11x černí. Jasná výhoda bílých figur. V turnaji žen skončilo remízou jen 8 partií z 25, ale rozdíl mezi výhrami bílých a černých není tak velký jako u mužů. Bílé figury vyhrály desetkrát, černé osmkrát. Naši hráči bojovali, ale výsledek sedmého kola a také los kola osmého je zřejmě moc neuspokojil. V tabulce výše postavený Taidai van Nguyen měl za soupeře Maxima Vaší Lagráva silný a atraktivní soupeř. Když sleduji vanovu hru, nemohu se ubránit dojmu, že tomu něco chybí. Van dokáže hrát téměř dokonalé šachy. Má vynikající poziční cit, ale když narazí na opravdu silného soupeře, má problém s časem. Možná mu svazuje nohy nebo spíš hlavu, vědomí, že hraje se silným soupeřem a o to víc se snaží nic neskazit. Většinou se mu to daří, ale často za cenu časové nevýhody. Nejinak tomu bylo i včera. Hrála se sicilská obrana, rosolimova varianta, tři střelec B5 a van neměl v zahájení žádný viditelný problém. Získal solidní pozici a i když tah 18 jezdec D2 nebyl nejlepší, nic nekazil. Tady se však začínal lámat chleba. MVL odpověděl braním na E5, 18 jezdec bere E5 a Bílý odpověděl logickým dáma bere E5. Nad čím tu vandu mal 6 minut? Nevím. Jiné tahy jsou v pozici také možné, ale na první pohled je braní přechodné oběti jezdce bezpečným pokračováním které nemůže vést k nevýhodě bílého. Snad jediné, nad čím se tu dá uvažovat, je pěšec E5. Na dalších několik tahů ztratil bílý další cené minuty. Samozřejmě, pozice nebyla na rychlé odblicání a bylo o čem uvažovat, ale přece jen se asi dalo hrát svižněji. Zatímco MVL měl po 25. tahu na hodinách zhruba hodinu a 15 minut, van měl už jen 13 minut. Na tah 26 jezdec z F na D4 Spotřeboval van dalších 9 minut. Bílí mohl jít na D4 druhým jezdcem, ale asi nejbezpečnější byl prostý ústup střelce na B1, po němž by bílý kryl jezdec F3. Po 26. tahu má na jednou bílý skladiště figur a to je věc, kterou asi původně nechtěl. Zjistíte, že váš tah nebyl nejlepší a možná byste ještě byli schopni najít celkem uspokojivou odpověď, jenže na hodinách už máte málo času, což je tak trochu problém. S nedostatkem času není těžké najít špatný tah nebo něco přehlednout. To se stalo Ivanovi. Skoro celé zbývající tři minuty ztratil nejspíš pro počtem tahu 27 dáma bere E6. Nevím, co Van přehlédl, možná počítal jen s výměnou dam, možná neviděl tah dáma B7 nebo nějaké jiné možná. V každém případě je pozice po 27 dáma bere E6, za bílého při nejmenším velmi špatná a snad už i prohraná. Škoda. Van hraje velmi dobré šachy, ale má problém s hospodařením s časem. David Navara měl černé figury s Nikolasem Teodorou. Jejich partie měla sice jen 33 tahů, ale nebyla to žádná nuda. David rozehrál zahájení v celku klidně, ale když zjistil, že i soupeř hraje klidně, začal to na něj zkoušet. Klidně si nechal poškodit pěšcový kryt před svým králem, ale dostal za to pěšcové centrum, dvojici střelců a hezkou souhru figur. Jeho soupeř však nehodlal riskovat a hrál to celkem při zdi. Taková pasivita mohla vést k nepříjemnému tlaku Černého, ale David ve 25. tahu nepokračoval nejpřesněji a pojezdec D4 se hra vyrovnala. Závěrečná oběť celé věže Bílého nerozhodila a partie skončila remízou opakováním pozice. Zajímavý závěr se odehrál v partii Machsoudlů a Ravind, Bílému pohrubce Černého, 51 král B5, Zřejmě ani nedošlo, že stojí na výhru, proto zahrál téměř bleskově 52c7. Naštěstí pro bílého chyboval i černý a nalezl si domatové sítě. Mladý Ind Pragnananda Ramežbabu byl možná před turnajem považován za jednoho z favoritů, ve turnaji se mu však moc nedaří. Po šesti remízách zaznamenal výhru až v sedmém kole, ke kterému výrazným způsobem jednotahové přehlédnutí, pomohl jeho krajan Gupta. Jednoduchá taktika rozhodovala i v partii Wagner Matlakov, ve které Černý získal odtažným šachem dámu. V turnaji žen se srovnalo čelo tabulky. Tři hráčky, Vajšaly, Amuzičuk a Stefanova, mají pět a půl bodu, ale bez šancí nejsou ani ostatní účastnice. V partii s tragickým koncem se hrála Gunaj Mamadzada. Po velkou část partie stála na výhru, ale časovou tíseň v partii s Daisy Kory absolutně nezvládla. Z losu je patrné, že David Navara odsunul šachy na vedlejší kolej a přeškoluje se na jinou profesi. Už včera v komentáři k článku napsal, s kým se utká v osmém kole. Víme své, David věští z křišťálové koule a prý pokud v turnaji neuspěje, tak si k němu můžete chodit každé pondělí a středu pro životní radu. David není o nic horší věštec než šachista.